A huszonkettedik fejezet Miután mindez megtörtént, Isten próbára tette Ábrahámot, és mondta neki, Ábrahám. Ő válaszolt, itt vagyok. Szólt, Ved egy szülött fiadat, akit szeretsz, Izsákot, és menj Moria földjére és ajánd föl ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd mutatok neked. Így tehát Ábrahám hajnalban fölkelt, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját és a fiát izsákot. Miután fát hasogatott az áldozathoz, útra kelt, és elindult a helyre, amelyet Isten parancsolt neki. A harmadik napon pedig fölemelvén a szemét, meglátta a helyet a távolban, és mondta szolgáinak, Várakozzatok itt a szamárral, én és a gyermek elmegyünk odáig, és miután imádkoztunk, visszatérünk hozzátok. Fogta az égő áldozathoz való fát, a fiának Izsáknak a vállára tette, ő maga pedig a kezében vitte a tüzet és a kést. Miközben így egymás mellett mentek, mondta Izsák Ábrahámnak az ő atyának, Atyám, ő válaszolta, Mit akarsz, fiam? Az mondta, Íme a tűz és a fa, De hol van az áldozati állat? Ábrahám mondta, Isten majd gondoskodik magának áldozatról, fiam. És mentek tovább egymás mellett. És megérkeztek a helyre, amelyet Isten mutatott neki, ahol Ábrahám megépítette az oltárt, és megrakta rajta a tüzet. És miután megkötözte Izsákot a fiát, elhelyezte az oltáron a farakás tetejére, és kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megragadta a kést, hogy föláldozza a fiát. És íme, az Úr Angyala kiáltott az égből, Ábrahám, Ábrahám! Ő válaszolta, itt vagyok. És mondta, ne nyújts ki kezedet a gyermek fölé, És ne tégy vele semmit. Most megismertem, hogy féled az Istent, És nem kegyelmeztél egy szülött fiadnak sem én miattam. Ábrahám fölemelte a tekintetét, s meglátott egy kost, amely szarvánál fogva fönn a bokrok között. Ezt megfogta, és fölajánlotta égő áldozatul a fia helyett. És elnevezte azt a helyet így, lát az úr. Ezért mondják mind a mai napig, a hegyen látható az úr. Szólította pedig az úrangyala Ábrahámot az égből másodszor, és mondta, Megesküdtem önmagamra, az úr igéje ez, Mivel megtetted ezt, és nem kegyelmeztél egyszülött fiadnak, Megáldalak, és megsokasítom utódodat, mint az ég csillagait, És mint a tenger partján a fövenyt. Utódod birtokolni fogja ellenségei kapuit, és a te utódodban megáldatnak a föld összes nemzetei, mert engedelmeskedtél a szavamnak. Ábrahám visszatért a szolgáihoz, és fölkeltek, és együtt Beérsebába mentek, és Ábrahám Beérsebában lakott. A történtek után hírül hozták Ábrahámnak, hogy Milka is Fiukat szült a testvérének Nahornak. Úcot, az első szülöttet, és a testvérét Búzt, és kemuelt, t és Keszedet, és Hászót, Pildást, és Jidláfot, és Betuélt, akitől született Rebeka. Ezt a nyolcat szülte Milka, Nahornak, Ábrahám testvérének. Reuma nevű mellékfelesége is szült, mégpedig te bahot, gahamot, tahast és maahát.